Ночі, щоб згоріли в них до теперішні смутки Та розвіялися з вітру Чиста вода замиє людей Щоб серця їхні помолоділи для любові. Петро згладить її коси, шию, руки А вона оціпеніло дивиться у вогонь У лісі на гробочку Там висіла колисочка на довбочку За що ж їй ця благодать? Чи заслужила вона її в 18 літ? Чи було таке з мамою, з бабусею? Може, недолюблене ними перейшло її. На цій колисочці два голуби колисався Петруню молодий. Сидить біля вогню Оксен. На його обличчі стільки задуми, що важко повірити, ніби він причинний. Одарочка витирає ніконові кров з губи і кидає хусточку в багаття. Защебечи силовий козащебечий, на тихому Дунаю сидячи, приспівує мрійка своєму Іванові на вухо і перебирає пальцями його кочері. Яка мені доля випаде, купайно, любити й бути любленою, народити діточок з любові, як зберегти своє серце, щоб воно не зачастило, щоб його не затоптала череда років. Невже усе це минеться, любило? Та ходить дівка над водою, пуска долю за водою. Петру підхоплює її на руки і несе до ставка. Перевертається небо в її очах. Цвітуть соняшники уздовж чумацького шляху. І золоті бджоли кружляють довкола медової тарелі місяця. Повзе до ставка величезне речище зі свічкою на спині. Ідуть до водопою трійко старих волів, і на гостряку кожного рога горить по свічечці. Де я? На землі, чи вже під самими зорями, затихаюся від їхнього шаленого подиху. Іде зі свічечкою молода прабаба Марфа. Роз'їдені вапном пучки фосфорично відсвічують у темені. Довжелезна чорна коса, заплетена в три ставки, волочиться по зеленій траві. Чотири її законних чоловіки йдуть на зирці за нею. закохано голублять Марфу очима. Їхні полотняні сорочки однаково вишиті марфаною рукою. А сама прабаба йде за своїм п'ятим мужем та таркуватим богданівським стельмахом Яремою, що котить палаюче колесо до води. Чотири перших мужа тримають молоду Марфу за косу, але вона виривається від них і біжить за п'ятим, за вогненним копальським колесом. Бабусю, облагає Катря, о, ці чотири вас також люблять. Чого ви про них забули? А що я, правнучко вдію, коли мені любиться, бо ще молода? І прабавця Марфа Гонористова зазирає в дзеркало, подароване їй Платоном Закревським і запобілений нею палац у березовій руці. Весело вигинає чорну брову, веде вимоченим у вапні пальцем по тонких соковитих губах, по молодій губоті на мистом шиї. Чого ж я іще гірше, це дзеркало мені не збреше, бо воно Тараса бачило, і ти, правнучку, люби, поки молода. Нам тільки того й щастя – любити, тільки того талану, що нас хтось полюбить, Катруню. Баба біжить за своїм п'ятим чоловіком, від якого народи дідає в мене біля старої копанки, коли пратиме сорочки для свого татаркуватого стельмаха, в якого поховаю через тиждень поруч із своїми чотирма чоловіками. Молодий стель Мах Ярема пускає палаюче колесо у воду, але воно не гасне, а котиться по золотавій поверхні ставу. Колісник йде за ним, як Христос, навіть холоші не замочує. Марфа тягнеться до нього руками, але у воду не заходить, а німо кричить щось наздоїв і присвічує восковою свічкою його дорогу. Йоний дід Явмен цілує юну бабу Палашку, а баба дивиться в їхнє родинне дзеркало і чомусь плаче. Стороною дощик іде стороною, над моєю ружею червоною. Кину лихому в землю та хоч не люблюся. Хай моя кров погуляє та дітям хмільною дістанеться. Цілуй мене і роде, Явменчику, цілуй, не лінуйся, поки свічка горить не копайла. кричить баба і плаче дзеркало. Підходить до Ємена і палашки молода мама Яколина, статом Василем. Не плачте, мамо, не плачте, бо вже моє. Підоспілого, любити, вінок копальський прибився до Василя Пілокура. Молоденький тато тримають в руках мамин вінок, вибирають з нього плетені між квітів кетіги доспілих вишень і годують ними маму, яка вологим пальцем рівняє брови перед старим дзеркалом. За маминих пліч у дзеркалі вареної її катеринине обличчя, і мама ораз старіють, в косах появляється сивина, і вони довго розглядають її прикопальські свічці. Тобі, Катрусю, тут бути, тут бути. Сплети віночок і зрути, і зрути. Горить купальський вогонь на вигоні. І відблизки його гуляють на обличчях парубків і дівчат. Воли погойдують свічками на рогах. Рак доповз до води, але не тікає на глибину. Хай ще погорить свічка, поки не припече йому спину. Пливе під зорі Катерина, пригорнувшись до Петрусевих грудей. Скажи мені щось гарне, Петре. Зароблю грошей. «Свою хату збудуємо. Та ні, щось іще краще, скажи. Бити тебе не буду ніколи. Про любов, Петрику. Ну, добре, тільки троє дітей народиш, ну, хіба четверо, і все».